54. Paradisul pierdut. Cain și Abel. Grădina Edenului cu fluviul său care se desfăcea în patru brațe și ducea viața în cele patru regiuni ale Pământului, cu arborii pe care Adam trebuia să-i păzească și să-i cultive, ne amintește mesopotamiană. Probabil că și în acest caz, povestirea biblică utilizează o anumită tradiție babiloniană. Dar mitul unui paradis originar locuit de omul primordial și mitul unui loc paradisiac, greu accesibil oamenilor, erau cunoscute dincolo de Eufrat și Mediterană. Ca toate paradisurile, Edenul se află în centrul lumii, acolo de unde izvorăște flufiul cu patru brațe. Nota 8 Cuvântul a fost apropiat de evrei de vocabola Eden, Se scrie E-D-N, apostrof care înseamnă desfătări. Termenul paradis de origine iraniană, Pairi-Deza, este mai tardiv. Imagini paralele familiare mai cu seamă în orientul apropiat și în lumea egeană prezintă o mare zeiță lângă un arbore al vieții și un izvor dătător de viață sau un arbore al vieții păzit de moștri și de grifoi. Închei nota. În mijlocul grădinii se înălțau arborele vieții și arborele cunoștinței binelui și răului.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 O idee necunoscută în altă parte se degajă din această interdicție, valoarea existențială a cunoașterii. Cu alte cuvinte, știința poate să modifice radical structura existenței umane. Totuși, șarpele reușește să o ispitească pe Eva. Citez. Nu, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și voi veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Închei citatul. În 3, 2. 4, 5, Acest episod, destul de misterios, a dat naștere la interpretări nenumărate. Fundalul amintește o emblemă mitologică binecunoscută, zeița goală, arborele miraculos și păzitorul său șarpele. Dar în locul unui erou care triumfă și ia în stăpânire simbolul vieții, fructul miraculos, fântâna tineriții, comoara, etc., povestirea biblică îl prezinte pe Adam, victimă naivă a perfidiei șarpelui. În fond, avem de-a face cu o imortalizare ratată, precum aceea lui Gilgamesh. Căci odată a ajuns omniscient, egal zeilor, Adam putea să descopere arborele vieții, de care Iahve nu îi vorbise, și să devină nemuritor. Textul este clar și categoric. Citez, Iahve Dumnezeu a spus, Iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să-și întinde mâna și să ia roada din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci, închei citatul. În paranteză 3.22, închei paranteza. Și Dumnezeu a alungat perechea din paradis și a condamnat-o să muncească spre a-și câștiga existența. Pentru a reveni la scenariul evocat adinaori, zeita goală și arborele miraculos păzite un dragon, șarpele, facerii, a izbândit la urma urmei în rolul său de pasnic al unui simbol al vieții sau tineretii. Dar acest mit arhaic a fost radical modificat de către autorul legendelor biblice. Eșecul inițiatic al lui Adam a fost reinterpretat ca o pedeapsă pe deplin justificată. Neascultarea sa trăda orgolul său luciferic, dorința de a fi asemenea lui Dumnezeu. Era cel mai mare păcat pe care creatura putea să-l comită împotriva creatorului. Era păcatul original, noțiune plină de consecințe pentru teologiile ebraică și creștină. O viziune asemănătoare a căderii nu putea să se impună decât într-o religie centrată pe atot puterea și gelozia lui Dumnezeu. Așa cum ne-a fost transmisă, legenda biblică arată autoritatea crescândă a monoteismului Iachvist. Nota 9. Să adăugăm totuși că mitul căderii n a fost întotdeauna înțeles conform interpretării biblice. Începând mai ales din epoca elenistică și până în timpurile iluminismului, nenumărate speculații au încercat să elaboreze o mitologie adamică mai îndrăsneată și de multe ori mai originală. Închei nota! După autorii capitolelor 4-7 din facerea, acest prim păcat nu numai că a dus la pierderea Paradisului și la transformarea condiției umane, dar a devenit într-un fel izvorul tuturor nenorocirilor care au copleșit omenirea. Eva a dat naștere lui Cain, care lucra pământul, și lui Abel, care păștea oile. Când frații au oferit sacrificiul de mulțumire, Cain, roadele pământului și Abel, primii ei din turmă, Iahve a primit ofranda celui din urmă, nu și pe a lui Cain. Furios, Cain s-a aruncat asupra fratelui său și l-a omorât. În paranteză 4.2.8 de acum înainte, proferă Iahve, ești blestemat. Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale, ție. Zbuciumat și fugar, vei fi tu pe pământ. În 4.11, 12, închid paranteza. Se poate descifra în acest episod opoziția dintre cultivator și păstor și implicit apologia acestora din urmă. Totuși, dacă numele de Abel înseamnă cioban, Cain semnifică fierar. Conflictul lor reflectă situația ambivalentă a fierarului în anumite societăți pastorale, în care este fie disprețuit, fie respectat, dar întotdeauna temut. După cum am văzut, fierarul este considerat stăpân al focului și dispună de puteri magice de temut. În orice caz, tradiția conservată în povestirea biblică reflectă idealizarea existenței, simple și pure, a păstorilor nomazi și rezistența împotriva vieții sedentare a agricultorilor și locuitorilor din orașe. Cain a devenit ziditor de cetăți, în paranteză 42.17 închid paranteza, și unul din urmașii săi este Tubal Cain, citez, care a fost făurar de unelte de aramă și fier, închei citatul. În paranteză 4, 2. 12, închid paranteza. Primul omor este deși săvârșit de acela care întrupează într-un simbolul tehnologiei și al civilizației urbane. Implicit toate tehnicile sunt suspecte de magie.